Que acontecem por aí E a gente até nem desconfia Coisinhas da teosofia Estava eu andando Numa rua deserta Sem população Tipo das de televisão De repente no céu Vi um fulgor clarante A resplandecer Foi quando comecei a crer Que estava sonhando Aquilo era um pesadelo Nada estava se passando Perdão? Então na minha frente apareceu uma coisa verde Um tanto louca, tinha três olhos, duas bocas Disse assim para mim, entrar na sua nave intergaláctica Pra fazer uma turnê lunática me ao mostrar sua pistola de raio laser, apontando pro meu blazer reforçou o convite a me mostrando um cavaquinho com pedal inovação de japonês Será ao chegar na lua recebeu o um presidente e sua comitiva falando sua língua nativa <risos> Não entendi nada Porque aqui na terra não tem curso de lunês É só alemão, francês e inglês Tentei falar outros idiomas Sânscrito esperando bizantino Latim, hebraico, nordestino Me sentia coxambrado Apelei para mimica Que é o idioma dos calados Fiz todos os sinais que aprendi na longa estrada da minha vida Lembrei da minha infância querida, mas depois de improvisar um positivo Aí que a coisa ficou preta, até o refez, uma careta Aqui na lua este sinal significa falta de humildade, barbaridade Fiquei apavorado ao ver naquelas verdes faces o de inimizade Ai que eu briguei sem gravidade Pontapé, soco no olho, cascudão, tudo em câmera lenta Tem pouca gente que aguenta, saltei de banda Chamei um táxi e com um sorriso varonil Se eu quero ir pro meu Brasil Decine pirangas, margens plácidas E como ainda era dia, contei história pra minha tia Que mais do que correndo e me achando louco Me mandou pra delegacia oh, Qual é o problema com o cidadão aí, ô oh meu? Ô oh, Denilson Leva o rapaz aqui para conhecer a sala de massagem.